بسم الله الرحمن الرحيم comes <laughs> yanani <hukman>. wa <fura> runt tatallaq bil marfu'a ha runt tatallaq bil marfu'a ha furu'un tata'allaqu bil marfu'i hukman wa ei baazi furu'at de masali <hukman> chi یو مرفو حقیقی دی چې صحابی وی جماعت پیغمبر علیه السلام نه دا خبره اوریدلې یا ما وکټو چې دا سیکول غزن شي دا سوي چې حقیقتن مرفو نوي او حکمن مرفو یونه کا سوور من الموقوف فائدہ که ی کیس سوور دی د حدیث موقوف نا في الالفاظها وشكلها جها په الفاظ او شکل کي خو موقوف دي لكن المدقق في حقيقه يرى انها بمعنى الحديث المرفوع لكن اغا مدقق چپدی کی څوک باریک نظر والی اغا مدقق یعنی هغه باریک بین په حقیقت دې کې ایرا غویني چې دا په معنا د حدیث مرفوع کې ده لہذا ذو جنا اطلق عليه العلماء اطلاق کړه په دی علماو د اسم د مرفوع حکمن انها من الموقوف لفظا دا واذا دا هذهذ الالفاظو په اعتبار هو موقوف دي او المرفوع حكما ذا حكم په اعتبار دا مرفوع دي او دغه سوورو ندام دي ايقول الصحابي شوای صحابي الذي غلم يعرف بالاخزي چیا معروف نه دی په اغستو د خبرو سره د اهل کتابونو قولا یودا خبرو که لا مجال للیجتهاد فيه چیا رکی د اجتهاد گنجایش نی ولا لا هو تعلق ب بیان لغتن او نه د حق تعلق د بیان لغت سره او شرح غریبن یاد تشریدی او غریب او ناشنا لفظ سرا وردی خبر لګورګورې بعض صحابه پدی مشهور دي چيدا اهل کتاب خبره مراخې دي نو کاغه یودا شه خبر او کنو هغه په حکم د مرفوکي دی یا یودا شه مساله دا چې اجتهاد گنجائش تا نو دا با مرفو نی دا دا صحابی اجتحاد دے نو دا صحابی دی اجتحاد یو حکم دی او د پیغمبر د حدیف مرفو عبال حکم دے ادا سی با منیچے صحابی کا دیو ل... آ... دا بیان لغتو کو یا دیو الفاظ غریبو تشریو کا لکا گورا الاخبار عن الامور الماضویہ کا الخلق خبر ور کوي د هغه امور مازیو تر شونه لکه ابتذاد پیدایش خبر کوي نجون کړي کې اجتهادم نه چلي کی دا بد د پیغمبر نوري لري سپوشي په خبره اول اخبار وان امور الاتیه یا خبر ور کوي د کارونو راتون کو نه کلمالحم لکه جنگونه دي فتان احوال ذو رزذ قیامت دی او اخبارو عما او عم ما يحصل بفعله ثواب مخصوص خبر ور دی اغه چې پاغه په پا کولوبانی یو ثواب مخصوص دی یا عقاب مخصوص دی ک کولي من فعل کذا فله من اجر کذا چا کذا شغل دم ندابه ګور په حکم د مرفو ځکه اې دی په ګور ثوابونه څوک د زانه نشي جوړونه عذابونه د زانه جوړول شي او یا فلو الصحابيو یا صحابیو کی مالا مجال للاجتهاد فی چاږي کې د اجتهاد گنجائش ني کس کسلاته كصلاه <سولاتِ> علی رضي الله عن صلاه الكسوف في من الركوعين لك مذ علی رضي الله عن صلاه الكسوف في هر رکات کې اغي کې شو في كل ركعتين من ركوعين با هر رکات کې اکثر اكثر در رکوغانوا او يخبر الصحابه انهم كانوا يقولون صحابی خبر ورکی چی دی بدا سی کو ویل بیدا سی بے کول او یفلو نکذا او لا یرون بأسن بکذا یر دی با پدی کار کس باک نگنو لو فین ازافو ایرازی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری دی زافتی او کو زمانی دنبی ری سلام تنو سیدہ دی جدا مرفوضی کل قول جا برن رضی اللہ کنا نعجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موږ باید کول په زمانه د پیغمبر علیه السلام کې و ইলم یوسفو عقد دی اضافه نسبته نو کو زمانه د نبی رسلام ته نذاب موقوف وی پنيز د جمهور علما وکول د جابر رضی الله عنه اذا سوعدنا چه برابر وختو کبرنا مو الله اکبر وی واذا نزلنا سبحنا هچ كتب را کو شو نمو په تسبيح وی پس کو وصل الله تعالی لا خير خلق هي محمدنا عليه و